Isus izdan i uhačen. Poglavlja 18. To rekavši, Isus ode sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Kedrona, gdje je vrt u koji uđeši i on i njegovi učenici, a i Juda koji ga je izdao, poznavo je ovo mjesto, jer se Isus onda često sastajao sa svojim učenicima. Tako Juda dobivši četu istražare od glavara, svećeničkih i farizeja, dođe onamo sa svjetnikama, zubljama i oružjem. A Isus, znajući sve što mu se ima dogoditi, istupi te ih upita. Koga tražite? Isusa nezarečenina odgovorše mu. Im, ja sam, a s njima je stavao i juda njegov izdajnik. Čim im dakle reče ja sam, oni ustuknuše i popadaše na zemlju. Onda ih opit upita, koga tražite? A oni rekuše, Isusa Nazarečanina. Isus odgovori, rekao vam, ja sam, ako dakle mene tražite, pustite ove ovaj neka odu, da se ispuni riječ koju reče. Ne izgubih nijednoga od onih koje si mi dao. A Šimun Petar trgnu mač koji je imao, te udari vele u slugu i ociče mu desno uho. Sluzi bilo ime Malko. Tada Isus reče Petru, vrati maču u korice, zar da ne ispijem čašu koju mi je otac dao. Isus pred Anom. Tada četa, zapovjednik i židovski stražar, uhvatiše Isusa te ga svjezaše i potom ga najprije odvedoše ali koji bivaše tast ka Ifip a taj bijaše one godine vele svečenik, a Kajifa bijaše onaj koji savjetova židovima, bolje da jedan čovjek umri za narod. Petar zanijekao Isusa. Isusa je slijedio Šimun Petar i drugi učenik. Taj pak učenik bijaše poznat vele svečeniku, te on s Isusom uđe u dvorište vele svečenika, a Peter je ostao vani kod vrata. Tada onaj drugi učenik, koji še poznat vele svećeniku iziđe i progovori s vrataricom, te uvede Petra. A sluškinja vratarica upita Petra, nisili i ti jedan udučenik ovoga čovjeka? On rekne, nisem, Stajali su pak ondje sluge i stražari. Skupili su žaravicu, jer bijaše studeno i grijali se. I Petar je stajao s njima i grijao se. Vele svečenik ispituje Isusa, Vele svečenik upita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu učenju. Ja sam javno govorio svijetu, odgovorim mu Isusa. Ja sam uvijek poučavao u sinagogi i u hramu gdje se svi židovi okupljaju i ništa nisam govorio u tajnosti. Zašto pitaš mene? Priupitaj oni koji su slušali što sam im govorio. Oni to znaju što sam rekao. Kad to izreče jedan od stražara koji su stajali onda pljusnu Isusa rekaši Zar tako odgovaraš Velikom svećeniku? Odgovori mu Isus: Ako sam krivo rekao, posjedeoč da je krivo, a koli pravo, zašto me udaraš? Ana ga zatim postao svezano Velikom svećeniku Kalifi, a Šimun Petar stavio je i grijao se. Tada ga upitaši: Nisili i ti od njegovih učenika? On zanika i kaže: Nisam. Jedan od sluga Velikom svećenika rožak onoga kojom je Petar bio ocijkao uho rekni na to, nisam li da ja vidio s njime u vrtu? Petar ponovo zanijeka i odmah zapjeva pijetao, Isus pred Pilatom. Onda Isusa odvedu od Kajife u dvor upraviteljeve. Bilo je rano jutro i oni ne uđeše u dvor da se ne bi oskvrnuli, kako bi mogao blagovati pašu. Tada Pilat iziđe pred njih i upitao, Kakvu optužbu iznosite protiv ovog čovjeka? Odgovoriši mu, da ovaj nije zločinac, ne bismo ga tebi predali. A Pilat im reče, uzmite ga, vi presudite mu po svojem zakonu. Židovi mu rekuše, nama nije dopušteno nikoga pogubiti. Da se ispuni riječ Isuseva, koji reče označujući kakvom će on smrć umriti. Onda Pilat, opitu uđe u dvor, pozovi Isusa i reče mu, Zar si ti kralj židovski? Isus odgovari. Kažiš li to sam od sebe ili ti to drugi o meni rekuši? Odgovari Pilat. Zar sam ja židov? Meni te predadoši tvoj narod i glavari svečanički. Šta si učinio? Isus odgovori. Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Da je kraljevstvo moje od ovoga svijeta, onda bi se moje sluge borile da ne budem predan židovima no kraljevstvo moje nije odavdje. Onda mu Pilat reče, onda si dakle kralj? Isus odgovori, ti kažiš da sam ja kralj. Ja sam radi toga rođen i radi toga došao na svijet da svjedočim za istinu, koju od istine sluša moj glas. Pilat mu rekne, šta je istina? I ovo rekavši, izađe ponovno pred židove te im rekne, ja nikakve krivnje na njemu ne nalazim. A u vas običaj da vam jednoga pustim opaši. Hoćete odakli da vam pustim kraja židovskoga? Tada si ponovo povikaši. Ne njega, nego Barabu. A Baraba bio še razbojnik.